Kapittel 58 Rop av full hals, hold ikke igjen. Løft din røst som et horn, og fortell mitt folk om deres opprør, og Jakobs hus om deres synder. Likevel var det meg i de dag etter dag søkte, og det var kunnskapen og mine veier de stadig gav uttrykk for glede over, like nasjon som øvde rettferdighet og ikke hadde forlatt sin Guds rettvishet, i det de fortsatte å be meg om rettferdige dommer og nærmet seg Gud som de hadde sin lyst i. «Hvorfor fastet vi, og du så det ikke? Hvorfor plaget vi vår sjel, og du la ikke merke til det?» «Sannelig, dagen for deres faste fant dere behag i. Da drev dere stadig alle dem som slet for dere til arbeidet. Ja, for å trette og stride pleide dere å faste, og for å slå med ondskapsknyttneve.» «Fortsatte dere ikke å faste som på en dag da dere lar deres røst høre i det høye? Skulle den faste som jeg vil ha bli som denne, som en dag da menneske av jord plager sin sjel? Da han bøyer sitt hode som et siv og brer ut sekkeleret og aske som sin seng? Er det dette du kaller en faste og en dag som er antagelig for Jehova? Er ikke dette den faste som jeg vil ha, å løse ondskapslenker? og løsne åkstangens bånd og sende de undertrykte bort som frie, og at dere bryter hver åkstang i stykker, er det ikke at du deler ut ditt brød til en sultne, og at du lar de nødstilte og hjemløse komme in i ditt hus, at du, dersom du ser en som er naken, klær ham, og at du ikke skjuler deg for ditt eget kjød. I så fall skulle ditt lys bryte fram som dagrye, og i hast skulle din helbredelse spire fram. Og foran deg skulle din rettferdighet i sannhet vandre. Ja, Jehovas herlighet skulle være din baktropp. I så fall skulle du rope, og Jehova skulle svare. Du skulle rope om hjelp, og han skulle si, «Her er jeg!» Hvis du fra din midte tar bort åkstangen, fingerpekingen og den skadelige tale, og du gir den sultne det som er din egen sjelsbegjær, O du metter den sjel som er i nød, da skal ditt lysvisselig stråle fram, selv i mørket, og ditt mulm skal være som middagstid. Og Jehova skal lede dig, bestandig, og mette din sjel endog i et avsvidd land, og dine knokler kommer han til å styrke, og du skal bli som en vannrik hage, og som en vannkilde hvis vann ikke lyver. Og tilskynt av dig skal folk sannelig bygge opp de stedene som i lang tid har vært herget, «Grunnvålene fra generation etter generation skal du rejse. og du skal i sannhet bli kalt den som utbedrer revner, den som setter i stand veier som en borve.» «Hvis du av hensyn til sabbaten vender din fot bort fra å gjøre det som du selv har behag i, på min dag, og du virkelig kaller sabbaten din største glede, en dag for Jehova, en som blir æret.» og du virkelig ærer den i stedet for å følge dine egne veier, i stedet for å finne det du har behag i, og å tale et ord, da skal du finne din største glede i Jehova, og jeg vil la deg fare fram på jordens høyder, og jeg vil la deg spise av din forfade Jakobs arvelodd, for Jehovas munn har talt.